Голямото евангелие Един евангелист бе прият от учителя. След първата обмяна на мисли, гостът зададе следния въпрос. Христос Бог ли е или не е? Не какво мисля аз е важно, но какво казва той за себе си? Христос казва. Никой не познава отца, освен синът. И никой не познава Сина, освен отец. Той сам се признава за Син Божий. Въпрос. Вие приемате ли учението на Евангелието? Каквото е писано, приемам го. Много е писано, но е голямото Евангелие го няма. Налице е само малкото Евангелие. Въпрос. Приемате ли тайнствата? като кръщение и прочее. Ние имаме три тайнства. На любовта, на мъдростта и на истината. Другите неща са форми. От Божията любов излиза животът. От Божията мъдрост излиза знанието. От Божията истина излиза свободата. Светът ще се оправи, но не хората ще свършат това, Бог. Разумните братя, които сега идат, това, което аз наричам всемирно божествено братство, то ще уреди света. И понеже иде, ще го уреди. Ще влезе като нещо ново в съзнанието на хората и в тях ще стане такова преобразование, както става с гасеницата. Всяко нещо трябва да се опита. Хората говорят за Бога, без да го познават. Къде е Господ? Той е в светлината, във въздуха, във водата, в храната. Ние го търсим някъде, а Бог е в светлината, която носи знание, в въздуха, който носи мисълта, във водата, която внася живот, в храната, която носи доброто в света и съгражда материалния свят. Най-разбраното същество е Бог. Ако майките и бащатите обичат, то Бог е, който те обича чрез тях. Той е първото същество, което обича. Бог кара малката птичка да помага на пиленцата си, да им носи храна. Бог е, който се грижи за тях. И като познаем Бога като любов, ще имаме благоговение към Бога. Сега хората нямат срам и страх от греха. И ако имаха любов, не щяха да воюват. Но навсякъде, и в Япония, и в Италия, и във Франция, има наши приятели, съпричастници на идеите на Бялото братство. Бог е говорил и в Стария Завет и в Новия Завет и сега говори. Каквото е говорил, трябва да го приложим. В Стария Завет е казано, да възлюбиш Бога с всичкия си ум, сърце, душа и сила и ближния си като себе си. Христос казва Върху тези два закона почива всичко. Ние нямаме любов към себе си. Ние сме несправедливи към себе си. Ако имахме любов към себе си, не щяхме да грешим. Не слушаме Бога и за това страдаме. И себе си не обичаме, понеже грешим. Така че не изпълняваме закона. Въпрос Когато някой стане член на братството, има ли задължения? Не. Определя се по свобода. За да стане някой ученик, в него трябва да проникне най-първо любовта, после божественото знание и истината, или да проникнат истинският живот, знанието и свободата. Всеки, който идва при нас, сам се връзва и развързва. Аз нямам време да развързвам и връзвам хората. Всеки трябва да идва напълно свободно. Без любов. Човек не може да влезе и без любов не може да излезе. Бог не съди хората защо се грешиха, а защо не изправиха грешките си. Престъпленията им дават условия да се изправят. Всяка погрешка трябва да се изправи. Във всички религии, в каквато и форма да са те, трябва да влезе любовта като обединителен принцип. Всеки може да има каквато иска форма. Важното е, че в любовта нещата започват добре и свършват добре, а без нея започват добре и свършват зле. Или започват зле и свършват зле. Учителя каза на госта, че е доста активен, а той разказа за себе си, че е пътувал из Европа и се е запознал с разни организации, занимавал се с възпитанието на млади хора, а във Франция е работил с работническите организации. Учителя му каза, славяните има самоотричане, те са готови да се пожертват. Въпрос. Бракът за вас таинство ли е? Днес бракът е човешко учреждение. Любовта е, която се единява и когато мъж и жена се обичат по Божия закон, това вече е брак. Ние нито женим, нито развеждаме. Тези, които Бог е съединил, ние не ги разъединяваме. Тези, които Бог не е съчетал, не ги съчетаваме. Това, което се налага на човека, то вече е външен закон. А важно е това, което човек предприема по вътрешен потик и по свобода. Накрая учителя каза на госта: Хубаво е да се научите да ставате 5 минути преди Слънцето.